Hallå och välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser dem här och jag får dem via mejlar och tidningsurklipp och, och olika nyhetskanaler kommer varje dag nya saker eh till min kännedom. Kommer du ihåg kanske för ett par veckor sen så var det ett iranskt flygplan som störtade med 168 personer om dog ombord och alla dog ju naturligtvis i den här flygkatschen när det kom fram eh, eh kunskap om den här flygkraschen det visar så att det här flygplanet det var lastat med sprängmedel och sofistikerad utrustning som var på väg från Iran och skulle till Hezbollah i Libanon. Det skulle gå via Turkiet och smugglas vidare. Flygplanet hade också en hel rad utav soldater ifrån det iranska gardet med för att betjäna utrustningen. Men någonting gick snett och hela flygplanet plus alla övriga passagerade det for i luften alltihopa. Det här har vi inte kunnat läsa någonting om i tidigarna men det här är nyheter som strömmar in till mig i olika former. De här tunnlarna som vi har hört mycket om nere i Gaza-remsan, de gräver sig nu djupare och djupare ner för att undgå att bomba sönder av israeliskt flyg. Och eh, amerikanerna har ju militär personal nu som hjälper Egypten på den sidan Alltså den här muren mellan Egypten och Gaza Att eh, stoppa de här tunnelbyggena Det är ett krav som man har Att man ska hjälpas åt Men tunnlarna nu de är, går alltså på 60 meters djup Och därmed är de oerhört svåra att eh, kontrollera Och de som gräver de här har eh, oerhört sofistikerad eh, teknik för att klara det här och eh, det har ju med lufttillgång eh, att göra och så vidare. Och de som äger de här tunnlarna, det är alltså personer som äger de här, de tar ordentligt betalt för att eh, få man ska få smugga in föda och vapen och droger av olika slag och en hel rad utav speciella varor som är eftertraktade i Gaza-remsan. Så på 60 meters djup nu så gräver man för att undgå upptäckt. Och det som var den här också, det är bara några dagar sen här så exploderade i, i, i Libanon i en by som heter Kirbet Silim en byggnad i for i luften. Och och chocken idag det, det var att man hade där lagt upp ett hemligt vapenförråd av alltså Hezbollah. Och Israel har i skarpa ordalag beerat klargöranden utav FN:s UNIFIL styrkor i sydlibanesen, alltså de fanns ju där. Sedan ett utav Hezbollahs hemliga vapenlager plötsligt sprang i luften här om dagen efter en eldsvåda i utkanten utav den sydlibanesiska byn Kirbet Selim. Det är bara 15 km norr om gränsen till Israel. UNIFIL sökte undersöka den här incidenten och skickade en egen patrull till staden, men den motades bort utav bybor och hisbollah-folk. Och så det var ett naturligtvis ett brott mot eld upphörsavtalet. FN-patrullen fick återvända till sin bas i Sydlibanon med oförrättat ärende en helheter libanons egna med som har några få poster i sydlig Libanon eskorterade inom citat FN-styrkorna bort från byn. Så det är alltså det strider alltså emot alla avtal man har att bygga ha ett centralt lager och det som nästa <coughs> eh nyhet som kom alltså ifrån Intelligence and Terrorism Information Center där har nu byborna skrivit till Libanon regering och till administrationen och kommungubbar där där de protesterar på det bestämmande att det förekommer att man lägger alltså vapendepåer mitt inne bland husen. Jag har till och med fotografier här eh satellitbilder eller flygfoton på byggnaden både innan den for i luften och efter att den hade exploderat. Och jag förstår att det måste ha varit oerhört nervöst för biboarna att bo då och eh, ovetandes ha ett stort de amnitionsförråd vapenförråd alldeles in på knutarna Det har också varit vi kan känner ju till olympiaden men i judiska sammanhang så finns det något som heter Maccabeaden Och den har gått av stapeln nu under sommaren och det var 7000 idrottare från 51 länder som deltog i den här tävlingen och alla de är alltså judar. Den kommer ju vart fjärde år sedan 1932 omar atleterna de tävlar i 31 olika grenar och den största truppen utanför Israel kom från USA som har skickat 990 idrottare medan Japan och Puerto Rico skickade en per land. Den Maccabi Di Oscar Fackland tävdes och den amerikanska simmaren Jason Lezak som är olympisk guldmedaljör men som valt att avstå från världsmästerskapen i simning för att istället kunna tävla nere i ISL. Han säger att det här är bästa tiden för att delta i Maccabiab. Den och jag har redan tävlat ett antal gånger i VM så för mig var det viktigt att få uppleva det här förklara det han. Sjuka. En israelisk raketen heter Iron Dome med syfte att skjuta ner kortdistansraketer testades för första gången häromveckan meddelade den israeliska härets Iron Dome använder små styrda missiler för att spränga raketer med en räckvidd på mellan 5 och 70 km. Y Israel planerar att stationera sin första operationella enhet utanför den av Hamas styrda gasaremsan redan nästa år och regeringsföreträdare hävdar då att då systemet har tagit i drift ska det framgångsrikt kunna stoppa 90 utav raketerna som skjuts från Gaza mot samhällen i Västra Neger till exempel Cedror i en omröstning om vilka som är de bästa städerna i världen. Den här omröstningen gör man varje år i ett resemagasin som heter Travel and Leisure Magazine. Så kommer Jerusalem på 17:e plats. Och det betyder att man kommer före London, före Los Angeles, före Paris och bland städer i Afrika och Mellanöstern så kommer Jerusalem på tredje plats. Så har för första gången nya immigranter kommit med flyg direkt med ett chartrad El Al plan från Sao Paulo i Brasilien. Det skriver Tinian Arutz Sheva. Plan om nya immigranterna fanns den tidigare överrabinen i Uruguay, Rabbi Moshe Aravim. Flygningen kommer genomföras sedan El Al immigranter eller El Al öppnat en direktlinje från Brasilien till Israel under den senaste månaden antalet latinamerikanska immigranter till Israel växer så fram till slutm sommarslut väntar man en ökning med ungefär 15 jämfört med förra året. Så att det betyder att det är osäkra tider borta i Sydamerika och då börjar de sydamerikanska judarna att tänka sig för hur man ska kunna leva lite Tryggare i framtiden Här kommer några intressanta nyheter Som har med bland annat boskapsskötsel att göra I Amerika vet man att man hör om de gigantiska stäpperna den där kreatur går och betar och så här och man säger att de som sköter dem här de flyger med helikoptrar för att hitta jordarna och ibland har de eh, jipar ger sig ut på stäpperna för att hitta sin egendom så att säga men nu har man satt in ett chip i öronet eller i örat eller på något lämpligt ställe på alla de här djuren och nu kan ranchägaren sitta hemma på kontoret och via dataskärmar så kan han se exakt vad korna eller grisarna eller vad det nu är finns någonstans och han kan dessutom för reda på hur djuret mår om det har feber om eh, mjölken så att säga kommer till ordentligt och eller vad det nu är alla de här detaljerna kan han sitta framför sin dataskärm på kontoret och se även om djuren är kilometervis borta på stäpperna och vandrar. Programmet heter Bull Connect. Och det har då känsliga givare som talar om tillståndet för djuret. Och gäller grisar så säger man att här kan man alltså hitta eventuellt grisinfluensa eller svininfluensa på ett tidigt stadium genom att man ser att det är någonting med det och det djuret som inte stämmer. Och på samma vis har man utvecklat ett likartat system och det har med bin att göra. Bi sysslat samla honung. För jag har ju tidigare i programmet här meddelat hur stora delar utav världens bi samhällen har slagits ut. Och det här programmet det heter Bee Connect och det gör säger de att en ett samhälle som bara ger 15 kilo istället för 150 kilo beroende på att bina i samhället är sjukt då kan man se det på en gång man kan åka ut till just det samhället man kan se vad det är för fel inspektera det man kan flytta det om det står på på fel ställe och så vidare och allt det här kan man alltså sitta hemma i i lägenheten och e titta på. Här i Malmö har vi också kunnat läsa under sommaren att det har varit mycket skrivelser om eh, omskärelsen Och man jämför ju det här med könsstumpning Och eh, man ondgör sig över att, eh, att det här överhuvudtaget får komma Oskyldiga barn drabbas av omskärelse Och det här är ju någonting som är direkt riktat mot bland annat eh, judar här i Sverige Som ju har omskärelse av gossebarn Och man gör det, om jag minns rätt, på den åttonde dagen Ja Och det har varit både för och emot, de flesta har varit emot läkarna, man har sagt att de får göra det på sjukhuset Och då har läkarna, övervägande flertalet läkare sagt att vi ställer inte upp, vi vill inte göra det Men ingenstans i debatten har man förstått att det här är ju ett förbund som Gud har slutit med Abrahams efterkommare så det är ett gammalt förbund som är ett tecken mellan den levande guden och Abrahams barn. Så det har alltså en stor religiös betydelse att det är så här. Så har Israel också under sommaren blivit beskylld för att vara en rasiststat. Israel är omgivet av 23 länder som stolt kallar sig arabiska. 20 av de arabländerna definierar sig som muslimska och 22 av dem har sharia som grund för sin lagstiftning. Det är icke-judiska minoriteterna i Israel- de har rösträtt, de kan bilda partier, inklusive antisionistiska partier om de vill. De har yttrandefrihet och ibland positiv serbehandling, med till exempel tillträde till särskilt populära högskoleutbildningar och officiella ämbeten. Arabiska är ett utav de officiella språken i Israel. Ja, det är det enda landet i Mellanöstern där den kristna befolkningen ökar och inte minskar. Ett annat skäl till att ifrågasätta Israel som judisk stat är att palestinierna på Västbanken behandlas annorlunda än de israeliska medborgarna där. Ja, men det är väl klart. Palestinierna är inte israeliska medborgare de som bor på Västbanken. Och området är inte annekterat till Israel. Och i en uttalig opinionsundersökning vill inte palestinierna på Västbanken att området ska annekteras och därmed att de blir israelere. Så att Israel är ingen rasiststat utan de araber som bor i Israel de lever i full frihet. Ja det var lite nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. På återseende om en vecka igen. Gud välsigne dig. Shalom lehitraot.